Розділ третій. Ява поспішає на побачення. Вухо. Через кілька хвилин ми вже знайшли потрібний будинок, почали шукати квартиру. Обійшли весь будинок. Нема. На найвищому шостому поверсі остання квартира – вісімнадцята, а нам треба двадцять п'яту. Що таке? Невже обдурила Валька? Насміялася. Вигадану адресу дала. На Яву мені було боляче дивитись. Такий у нього був вигляд. Нарешті я наважився спитати в якоїсь бабусі. І виявилося, що є 25 п'ята. Тільки у дворі, у так званому флігелі. Пішли ми шукати той флігель. Та що, повигадували якісь флігелі-мігелі. Тільки з пантелику збивають. Удавано сердито бурмотів повеселилий Ява. Справді, у дворі стояв такий самий, як і з вулиці, здоровенницький шестиповерховий будинок. І на третьому поверсі ми легко відшукали 25-ту квартиру. Коли ми заходили в парадне, я помітив, що, минаючи старорежимські візерунчасті засклені двері, я на якусь мить затримався і, глянувши на своє відображення у склі, пригладив рукою чуба. Я удав, що нічого не бачу. І от ми стоїмо перед дверима. На дверях кілька кнопок від електричних дзвоників. Мабуть, у квартирі багато сусідів. На сходах напівтемно, і ми спиняємось навшпиньки, щоб прочитати написи під кнопками. О, Малиновським дзвонити один раз. Це воно. Вальчене прізвище. Малиновська. Точно? «Дзвони!» – шепоче Ява. «Ти дзвони!» – шепочу я, невідомо чого, відчуваючи холодок у животі. «Та подзвони! Ну, ти ж вищий, тобі зручніше!» – хитрує Ява. «Ні, вона тобі адресу залишала, ти й звони», – не здаюся я. «Ану тебе!» – із злістю шепоче Ява і, рішуче зітхнувши, натискає на кнопку. За дверима голосно дариншить дзвоник. Ява відскакує від дверей і ховається за мою спину. «Дуже мені треба. Я відскакую в бік і хочу випхнути наперед Яву». І тут сталося щось неймовірне. За виступу стіни, стемряви як мара, виринула чиясь величезна постать і здоровенницькою рукою схопила Яву за вухо. Втужмить хриплий голос загримів, а ж луна підстрібом покатилася вниз по сходах. «Піймалися! Піймалися, піймалися нарешті. нарешті!» Не кажучи вже про Яву, якого тримали за вухо, я теж від несподіванки прикипів до місця і не міг ворухнутися. а дядько гримів на весь під'їзд. Так от хто тут хуліганить, от хто це дзвонить і тікає. А бідна бабуся повинна бить свої старі ноги, даремно ходячи відчиняти. От ми зараз з вами поговоримо. І в цю мить за дверей почувся дзвінкий Вальшин голос Хто там? Ой ой. -ой. Я панічно глянув на яв. Він зібрав всі свої сили, отчайдушно рвонувся, і... Навіть якби йому довелося залишити своє вухо у дядьковій руці, він все одно б вирвався. Та що вухо? Цієї миті Ява Ладен був віддати півголови, голови, навіть пів тіла, аби тільки вирватися, втекти із тим, що залишиться, подалі від вальчених очей. Ви ж самі подумайте, після довгої розлуки, в першу хвилину побачення, якого ви так чекали, ваша валичка бачить, як освіти ясний, який здоровенницький мурмило держить вас за вухо, мов цуценя. І ви, схиливши голову, жалюгітно висите на своєму вусі, майже не торкаючись землі. Ви, які мріяли про урочисту і хвилюючу мить, коли відчиняться двері, і вона стане на порозі, і здригнуться від радісного подулу волохаті вії, і засяють очі, і запашать рум'янцем щоки. І вона скаже «Ой», а потім «Ах», а потім «Здравствуй, здравствуй, це ти, яка я рада». І все буде так прекрасно, аж замість цього «О, люди добрі!» Наче вистрілені з гармати. Ми прогуркотіли сходами вниз, вискочили у двір, потім на вулицю. І цілий квартал бігли щодуху, не оглядаючись. Лише коли переконались, що за нами ніхто не женеться, отсапуючись пішли. Ми йшли, не розбираючи дороги, і йшли й мовчали. З очей явиних бігли сльози. Він кривився й одвертав от мене обличчя. Та я все розумів. Ява ніколи не плачу. То просто механічно, просто вухо якимось чином зв'язане з тим органом, що виробляє сльози. І якщо дуже покрутити вухо, то сльози течуть самі собою. І це зовсім не значить, що людина плаче. Вухо яви не напухло, збільшилося вдвоє і горіло маково. З таким вухом вдруге пробуватися на побачення, годі було й думати. Ми добре розуміли, що сталося. Сталося жахливе непорозуміння. В тому домі якийсь шалапут розважався тим, що дзвонив у квартири і тікав. А дядько випадково нагодився і, побачивши нашу метушню біля дверей, після того, як ми подзвонили, вирішив, що то ми хуліганимо. Все це ми розуміли, та нам не було легше від цього, особливо Яві. І не так вухо, як те, що Вальки не побачив, і тепер хто, значить взагалі побачить. Я боявся, що він почне в усьому звинувачувати мене. Бо якби я зразу подзвонив, як він просив, і якби не став потім випихати його наперед, може, нічого й не було б. Проте Ява повівся благородно, він лише мовчав, раз у раз струшуючи звій сльози. Я хотів його розрадити, але довго не міг придумати, що сказати. Нарешті я сказав, підловити б оте хрюкало, що через нього ми постраждали, і задзвонити б йому в ухо так, щоб він три дні не чув, щоб йому три дні в голові дзвеніло, щоб знав, як хуліганити. Я б йому як дав. Але наяву моє завзяття враження не справило. Я скрушно зітхнув. Ми пройшли парками над кручею, перейшли через місток і вийшли до кінотеатру Дніпро. О! Радісно вигукнув я. Наче той мореплавець, що побачив землю. Давай же в кіно підемо. Тітка ж нам спеціально гроші на це дала. Гайда! Але Ява, удвернувшися, похмуро буркнув. Не хочу. Тоді я сказав. Таремно. А ніж у таким вухом на людях, краще посидіти півтори години у темряві в кіно. А за цей час воно стухне. Так само, не дивлячись на мене, Ява буркнув. Ходімо. Я швиденько побіг у касу брати квитки. Дивилися ми Семеро Сміливих. Героїчний фільм про полярників. У фільмі весь час членів буран, мила Хурделиця, і герої, обвішані з носа до черевиків льодяними бурульками, мужньо хекаючи, дряпалися на крижані гори, провалювалися і тягли один одного на пледах. Це неабияк вплинуло на Яву. Коли ми вийшли з кіно, в очах уяви Яви вже не було тої безнадійної туги і відчаю. Хоч вухо мало ще дуже ненормальний вигляд. Я відчув у животі неприємну смоктущу порожнечу. Хотілося вже їсти. І сподівався, що ми зараз поїдемо додому. Але Ява їхати додому категорично відмовився. Боявся, щоб тітка не почала розпитувати. Чудило. Можна ж було легко щось вигадати. Наприклад, упав і вдарився. Чи їхав у переповненому автобусі і дверима защемило. Або що хіба мало нещасних випадків може статися з людиною у такому неспокійному місті, як Київ. Але переконати яву я не міг. Ми спустилися вниз до Хрещатика. Біля Володимирської гірки, там, де павільйон Морозово, Яво спинився. Обережно взявся рукою за вухо і, страдницьки подивившись на мене, сказав. Якби холодне прикласти, мабуть, полегшало б, а? Як ти думаєш? Я помацав себе за груди і здвигнув плечима. Я знав, на що він натякає. Ті чи ні гроші ми вже протринькали на кіно, це ясно. Але в нас ще були й гроші. На грудях у мене в потаємній кишені зі споду лежала троячка. Півроку збирана мною і Явою троячка, на яку ми покладали великі надії. Ми домовилися витратити її тільки на дуже інтересні або ж заборонені нам втіхи, на які не дасть грошей тітка. Чи то на політ над Києвом на вертольоті, чи то на фільм, на який до 16 років не дозволяється. Ми ще самі точно не знали. Оскільки характер уяви був легковажніший, ніж у мене, і він міг гухнути троячку за півгодини, вирішили, що зберігатиметься вона в мене, і витрачати її будемо тільки за обопільною згодою. І от Ява натякає, щоб узяти строячки на Морозово. Морозова і мені хочеться, але ж то легковажність. Ми ж не на Морозово її берегли. Ми про Морозово не домовлялись. Але ж Ява сьогодні постраждав. Гіч тримається за вухо. І очі в нього як у цуцика, якому придушили хвоста. Я зітхаю і рішуче йду до павільйону. Ява за мною. Сідаємо за столик і замовляємо по 100 грамів найдешевшого, вершкового. Подумаєш, 13 копійок порції. Не збідніємо. Ми їмо з апетитом, притсмокуючи і облизуючи ложечки. Раз у раз Ява прикладає холодну ложечку до вуха. Але що таке 100 грамів? Через три хвилини ми вже сидимо перед чистими вилизаними вазочками, в яких, як у дзеркалі, Відбиваються наші похнюплені носи. Ява скорботно мацає себе за вухо. Вухо вимагає жертви. Вухові треба ще морозива. Я облизую солодкі губи, іначе з моста у воду замовляю дві порції пломбіру. І смачне ж морозиво роблять у Києві. Ох, і смачне! Ви думаєте, на пломбірі Яви не вухо заспокоїлось? Нічого подібного. Після пломбіру було шоколадне, потім фруктово-ягідне, потім горіхове. І до кожної порції додайте ще по склянці газ води з сиропом. Дорого обійшлося нам явине вухо. Майже вся троячка наша загула у тому павільйоні. Лишилися копійки. Я мало не плакав, коли розплачувався. Ми вийшли з павільйону, похитуючись. Півгодини сиділи ми на лавоці біля павільйону, мовчки, раювали. От якби щодня обідати морозовим, і снідати морозовим, і вечеряти. Потім Ява глянув ліворуч і сказав. «Ти думаєш, що то таке?» Я глянув і сказав. «Чортове колесо!» «Так чого ж ми сидимо? Ходімо! А гроші у нас є?» «На чортове ще буде!» «Що-що, а на оте колесу я останнього не пожалію. Це для мене просто треба. я ж у збираюся. Так що...» Ми якраз добре встигли, остання кабіна вільна була. Тільки ми сіли, одразу й поїхали. «Ого-го! Ух, і здорово! Піднімаємось, піднімаємось, піднімаємось. Все у тебе всередині вниз іде». А тоді опускаємось, опускаємось, опускаємось, і все у тебе всередині вгору йде. Ну, точнісінько, як на літаку. Вгору це як висоту набирає, вниз, як на посадку йде. Я ж таки літав, а що ж ви думали? На кукурузнику сільгосп що наші поля оприскували. І головне, стоїть те чортове колесо на високій кручі над Дніпром. І таке враження, що ти в справжнісінькому літаку летиш. Далеко внизу поділ, і Дніпро, і низьке лівобережжя, що ген-ген до край неба простяглося. А он де трухані острів, пляж, ну і людей же там, як отої комашні. Піску через людей не видно. Нікуди, мабуть, і ступити. Як вони там не роздавлять одне одного? О, а то що таке? Серед дерев стримить лишенько, та тож. «Парашутна вишка! Точно, вона!» «Мені ж з такої вишки стрибануть отако треба! Мені просто не можна не стрибануть! Льотчикам з парашутом стрибати – перше діло! Все одно як морякам плавать!» «Яво!» – кажу. «Бачиш, до довишка парашутна! Ми зараз підемо стрибанемо з неї!» «Стрибанем! А вже ж стрибанем!» – одразу погодився Ява. Він хоч і не збирається у льотчики, але з чогось куди стрибонуть, щось таке стругнути, він завжди за.